Wa ashkudu anna Muhammeden abduhu wa rasooluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ikhsan ila yawmi Amma ba'd. يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال <تصفيق> a večeras će nje predavanje je naslovljeno naslovom zabrane i naredbe a u stvari riječ je o komentaru komentaru devetog hadisa iz knjige 40 nevih hadisa odnosno 40 nevih hadisa u tom hadisu je došlo nešto što je vezano za zabrane i naredbe. A inače, da, da, da napominim, jel, mi u uh, već duže vremena uh, imamo praksu da u, u sklopu ovih općih predavanja da komentarišemo hadise koji su došli u 42 neve hadisa sa 8 ibn Ređeba, gdje smo samo naslovimo te hadise, znači kom, kom, radimo komentar hadisa svakom, jednog hadisa u svakom predavanju s tim da naslovimo s nekim posljednim naslovom koji govori o nekoj neko, ako hadis govori o nekoj e, cijelini. Tako da znate, znači da mi uz ova opća predavanja radimo komentar na ovih 40 nevoj hadisa uz dodatak imad Ređebovi 8. E, s tim, znači da, ovaj, da nekad s vremena na vrijeme ubacimo neko posebno predavanje ako ima potrebe za time. Cilj nam je ovdje sa ovim bio time znači, da se obrade ovi hadis koji su jako bitni na kojima je vjera zasnovana. <coughs> Tako da to ulazi ujedno znači, i ono što smo govorili o izučavanju šarijetskih metnova, na, preko koji se traži šarijetsko znanje. Dobro. Riječ je ovdje o hadisu. Uh, mutafiqun alayhi kay bilish buhari muslim sva 2 sahih ode buhari radijallahu anhu u kojom kaže da je čuo Allahov poslanik sallallahu alayhi wasallam da rekao manehetukum anhu fatshtanibuhu ono što sam vam zabranio kloni se klonite se toga uma mertukum bihi fa'atu minhu masata'tum ono što vam naredio uradite koliko ste u mogućnosti I to su te dvije zabrene e, i dvije narudbe koje su odnosno opcije zabrene narudbe e, koje su došle u ovom hadisu i e, govorničama znači komentara ovog hadisa o tome o toj temi. A onda zanimljivo da nastavak hadisa odnosno ostala polovina hadisa završava se slijedeći inna ehla kedine min qablikum zaista ono što je propaslo ono je prije vas kathratu mesa ilihm mnoštvo njihових pitanja zapitkivanja vozti وإختلاف, laf u اختلافهم على njihova, op, njihova razilaženja o prečnostu prostavljena ono čemu su bili njihovi rjesnici ono što prvo pada u oči je uh, uh, spoj ovog dvoga u ovom hadisu Znači, ono što ste zabranili, uklonte se tog, on što ste naredili, radite koliko možete, a onda kaže, propasli, on je prije vas mnoštvo zapitkivanja i mnoštvo razilaženja prečnosti sa njihovim vjerovijesnicima, poslanicima. Kakve veze ima ovo drugo sa ovim prvim? Odnosno, u, u globalu Hadis govorili o vrlo bitnoj stvari, o a, jed, nekim a, osnovnim principima, pravilima koji su došli u vjeri, vezani za naredbe, zabrane i naredbe. A mi znamo da su u šarijatu zabrane i naredbe a, dijeli, mogu se podeliti četiri vrste. Znači, zabrane, pod zabrane podpada ono što je haram i ono što je mekruh. A, definicija onog a, sa strane učenjaka sulfika šta je haram, a, to je dijelo za koje, ako onaj koji ga uradi, ima šarijatsku kaznu. Koji je zabrane, koji ga uradi, ima šarijatsku kaznu. A mekruh, koje takođe potpada pod zabranjeno, samo nije na stepenu harama je djelot koje koji je zabranjeno da se čini, ali onaj koji ga uradi nema grijeha. nema grijeha. Suprotno, odnosno sa druge strane imamo naredbe, naredbe se takođe dijeli na ono što je važib i ono što je mustehab. Ono što je važib to je da onaj ko, ono š, uh, ko uradi to ima nagradu, a ko izostavi ko ne uradi vađi bit kažnjen. A mustehab, mustehab je ono ko uradi ima nagradu a koga izostavi ne ima grijeha i neće biti kažnjen. To je otprilike prepričavan, znači te definicije koje se nas iz Sule Fika vezano znači naredbe i zabrane. O tome se govori znači nisu sve uh, naredbe na istom stepenu nisu sve zabrane istom stepenu. Znači imamo oni koji su vađi i uh, i haram ima me kruha i mus uh, one koji su mustehap. Da prvo znači uh, krenjemo uh, sa zadnjim dijelom hadisa jer, uh, jer on nam pojašnjava kad se uh, onaj početak do nekla nam pojašnjava. Uh, prije toga naravno da pomeni da ovaj hadis imao je svoj povod izgovaranja. A to je, u rivad, to je došlo u rijatko od Musima u, u njegovom Sahihu. Uh, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem držao hutbu odnosno obraćao se ashabima i rekao ja nas, kad faradallahu alejkum hacc fahucju o ljudi Allah dženešangoveme vas je obavezao da činite haџ pa obavite obavljajte haџ Allah Žešanu je propisao vam hađ, pa ga obavljajte. Pa u nasavku kaže, faqale ređulun, pa je neki čovjek rekao, ekulle amin ja Rasulullah, jer trebamo svake godne išti na hađ. O oh, Allahu poslanić. Pa kaže, sekete hate aqale hatalate, pa je poslanić sallallahu alaihi ve sellem ušutio, nije pričao, dok nije ovaj tri puta pitao. Pa je odgovorio poslanik sallallahu alayhi ve sellem: "Laqultu na'am la vajabat wa lam astata'tum." Kaže da sam rekao da bilo bi vam obaveza, a vi to niste u mogućnosti. Zanimljivo je ovo znači da od nama dolazi zanima stvar to da je da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem imao pravo da nešto učini važibom ili ne učini važibom vjeri. Dokazi ovo kaže da sam ja rekao da bilo bi vađb. što znači oni moglo da kaže da je da je vađb. I onda je dodao još: "Dharuni ma'terektukum, ostavite me na onom na čemu sam ja va ostavio, vas ostavio. In ma uhli kemenkane qablakum bisu alihim wa ihtilafi mala enbiya'im." Ne kaže zaisa su propali oni prije vas sa njihovim pitanjima i razilaženja, razilaženjem sa vjerovjesnicima. Faida amrtukum bishay'in fa'atu minhum al-sata'da vam nešto naredi morate koliko se ostanje, wa idan taheitum anhu fa'ad'uhu wa kada'u naso zabranim ostavite to. Da dakle, je bilo povod izgovaranja ovih riječi od strani poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali ono što je zanimljivo ovdje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem navodi da oni koji su propali prije nas, da su propali zbog mnoštva pitanja. Kakvih pitanja? Je to znači da mi ne trebamo pitati o vjeri? Da ne trebamo pitati. Jer su propali oni prije nas koji ispitali? I različno sa virovjesnicima. <clears throat> Govorit ćemo o tom, prvo o tom pitanju da je došla zabrana da se ne pita poslanik sallallahu alaihi vselem o onome Znači mi nije bilo potrebno da se pita. Znači nekom nešto nije bilo konkretno trebalo da pita poslanika sa Lanzenom, nešto konkretno zavizam, za njegov život, za njegov namad, za njegov ibadet, za njegov problem, došla je zabrana da pita. Odakle to? To je došlo znači, od razloga zabrani su bile sljedeći stvar. A došlo je tu nekoliko hadisa. Na većem od tih razloga Biljež je muslim i Buhariju sva dva sahiha od Enesa radijel Anhu. Kaže da je Lahu poslanik sallallahu poslani sa na sjelema obraćao se. Re, a, a, a, pa je neki čovjek, držao hudbu, shab, pa je neki čovjek obraćao se njima i rekao, men ebi, ko je moj otac? I je komu je otac? Odnosno, htio reći komu je stvarni otac? Jer ima sumnjao svoje porijeklo pa de poslanik sallallahu alejhi ve odgovorio kom je pravi otac. Fe nazalet hadihi pa kaže pa je objavljeno ovo ovaj ajet la tesalu in tubdalakum tasuku. Ne pitajte o stvarima ako vam se pojasni, nećemo biti drago. A ova ovaj, ovaj koristi ovaj ja sam ga pripučio u ovom kontekstu ovaj ajet kad smo ovaj imali ispit ispit iz jednog predmeta i, i radimo ispit i onda malo malo neki student profesore kako ovu, kako ono, kako ovu, kako ono. A onda on kaže ovaj, aj aj et. Da te sealo našaoin tu da da لكم te sugne pita to stvari, mako on se pojasni, neće vam biti drago. Načemu ono što ti učiš na širokim, nemoj sad išti detalje da da se oteža. Ne pitaj plavo. Hoće se reči uh, tim odgovorom. Načemu ak ti je nešto učinjeno širokim ima širine u tome da ga ti razumiješ ovako, nako odgovoriš, tako radi. I ne ga sa svojim pitanjima ograničavati. Tako koriste ovaj ajet e, neko danas u tanešnjim, međutim, ajet je objavljen povodom, povodom ovog događaja i sličnih. Abdullah ibn Abbas radijalala Anhuva prenosi u, u, u, u, u rivajtu od Buharije Kaže: "Kada nam pam, i sažu na Rasulallahu sallallahu alayhi Neki ljudi su kaže, pitao Allahu poslanika sallallahu alayhi se sa njim. Fequlu rajul man abi babbi. Neko pita, kaže: "Ko je moj otac?" Fequlu rajulu: "Tadilu naqatu." Tadilu naqatu. Ka pa neko drugi rekao da je izgubio izgubio svoju devu. Eyna naqatu? Gde je moja deva?" na znači pitalo se da bi se smijali sa poslanika sa nama igravali sa njima. Da to strane munafika na račun. hadi aj pa kazala Žanu Beovaj ajte ajla dinamenu la Tesolani znači O vjernici, ne pitajte o stvarima i do kraja ajta što su spomenli. E, Također imamo na hadis u Buhariju u kojem je došao čovjek I pitao, uh, njegov otac preselio, pita, je preselio i pitao gdje je njegov otac, gdje će njegov otac završiti, u dženetu ili džehennemu? Pa je kaže njemu poslanik sa nama, fi džehennem, fi nar, da je u završio, da će biti stanovnik vatri. Pa čovjek kad čuo odgovor nije baš bilo ni drago. Pa, pa je vidio poslanik sa lalahu, ali se je jedna svoj njegove reakcije, da, da mu nije bilo drago za to saznanje pa moj rekao dodao još kaže inne inne abi wa abake finnar i moj otac i tvoj otac shuvat iz ovog hadisa znamo da je otac poslanika sallallahu po tekstu hadisa da neće biti ospašeni, da će vrš, završiti u džehennem a iz drugo hadisa se razume takođe za njegovu majku drugo hadisa od muslima u drugom kontekstu spomenuto. Dobro. Sad poslao da pita, znači, zašto su zašto su došlo, da se došla va zabrana? A a spomenu su primjere. E, Od znači razumijemo, odakle je došla zabrana postavljanja pitanja poslaniku sallallahu alejhi ve zbog ismjavanja i pitanja bespotrebni stvari. Zato su učenjaci najvjeđe kažu e, iz ovih hadisa se razumije i drugih e, da je došla zabrana postavljanja pitanja o stvarima A, o stvarima kaže koji, koji a, ne ima potrebe da se o njima pita odnosno a, pitanje o njima može imati a, negativno a, negativnu posljedicu poput pitanja kaže a, ko, je, ko će završiti u vatri ko će završiti u, u džennetu a, ko je čiji pravi isti, a, otac znam se po vanštini a, komu je pripada pa znači, pitanja koja se vraćaju na to gdje ima doza znači i ima poigravanja dosade izveštaja aktivnosti i tako dalje. Takva vrsta pitanja ili pitanja podpada pod kad mnogi učinjaci ona pitanja kaže koja koja lođešanuu svoje znanje onima sakrio svojih robova po putoga kad će nastupiti sudnji dan Uh, šta je duša? A pitao su poslanik poslanika po sa lancem. Kao po tonah sabe ko pitao ja Rasul Ahmet asa kad će biti sudnji dan. Pa ono govorio šta si pripremio za njega. Pa je upitan poslanik sa lancem a uh, o duši. Pa je objavljen kuranski ajet to tome. A uh, znači ova vrsta pitanja Uh, ko, znači koja je došla zabrana muslimanima da pitaju poslanika sallallahu alim selem uh, o halalu i o haram od čega se moglo čak očekivati da zbog tih pitanja bude neka stvar o oh, haramnjena. Uh, poput ovdje ovog pitanja za hač. Znači vraćam se na povod obja, obja, obja, obja, zašto je ovaj hadis izgovoren ko je pitao uh, o hađ da li je svake godine ili je samo ili je samo jednom u životu. Iz ovog hadisa znači zaključuje da je to jednom u životu obaveza obaviti hađ. I zato kaže poslanik sada sam kaže da sam da da kažem da, kaže bilo vam obaveza, a vi to ne biste bili u stanju, ko u stanju da svake godine na hađ. I kako svim muslimanima danas mogli ići svake godine na hađ? Nemoguće, neizvodljivo. I zato imamo hadis uh, Mutafekun ali u kojem je došlo od uh, Saada, da je poslanik sallalama rekao, ina adame uh, muslimine fil muslimine džurma. Kaže, naj gori musliman prema muslimanu u nepravdi i zulumu, kaže, men se'ele an še'in lem ju haram. Ko pitao nečemu nije zabranjeno, fa hurri me neđi meselati. Pa, pos, pa bude zabranjen zato što je pitao. Ovo se narod za vrijeme poslani, života uh, poslanika sallalahu alaihi ve sellem. Međutim, znači od dokaza koji ukazuju, znači da je bilo zabranjeno. Znači ashabima koji su živjeli u Medini je bilo zabranjeno da pitaju poslanika sallallahu alim selem. Ne samo ova pitanja, znači ovo je bio povod zašto je došla zabrana pitanja. A onda iz drugih hadisa razumijemo da je bilo uopšte zabranjeno. Znači ashabima koji su živjeli u Medini je bilo zabranjeno da pitaju poslanika sallallahu alim selem. To je zanimljiva stvar. Čak se to u mnogim hadisama. Uh, da, postani, da, da nisu ashabi koji je živi ili, uh, sa poslanika u Medin, da je im došla zabrana da, da pitaju bilo što poslanika. Izuzetak je bio beduinima koji dođu u Medinu pa imaju potrebu da pitaju poslanika. I to se zrazumije iz mnogih hadisa. Zašto je onda Sarijama i Muhađima bilo zabranjeno? Zato znači, što su oni bili uz poslanika preneseno im je ono što je došlo od objavi da uh, iman koji je bio kod njih, razumijevanje vjere i akide je ustabilio kod njih, ono što treba da dođe, doće objava s time i gotovo. Znači, si bili zapraveni da pitaj uopšte. Kaže Nauvas ibn Sam'an, u hadisku obježu muslima svome sahiju, kaže A kam tu ma Rasulullah sallam sallam bil medineti sene? Ma jemna'uni min al hijžati ilal mesele. Kaže, bio sam s Allahom i poslanika sallallahu alaihi wa sallam u medini Samo jednu godinu. A gdje je prije toga bio? Bio je u Mekke. Kaže, ma jemna'uni minil hijđreti. Kaže, nije me sprečavalo da učinim hijđru u Medinu osim pitanje. Kako pitanja? Kaže, kane ehaduna ida hađare, lem jese li nebije, sallam sallam sallam. Jer neko od nas, kaže, kada učini hijđru u Medinu, nije mogao pitati poslanika, sallallahu alam sallam. Takođe odenese radijallahu anhu u bilješim usm usm sahih nurina enessa rasulallahu sallallahu an shay'in kero nam je zabranjeno da pitamo Allaha poslanika sallallahu alayhi ve sallam o nečemu fe kane yujibuna an pa dan billod drago volili smo sviđalo nam se to da dođe neki čovjek iz pustinje beduin a da bude aqil bude pametan da nešto pita pametno Fe jes eluhu pa pita Allahov poslanika sa na srednjem, va On ga pita, mi slušamo, pa se im joj koristimo. Znači, iz ovih Adisa se jasno vidi da bila zabrana ashabbe da pitaju Allahov poslanika sa na srednjem. Naravno, sve postavljaju, šta što baš ta zabrana? Prije toga smo napomenuli razuge te zabrene. Zbog ismjavanja smijavanja i bespotrebnih pitanja. O strani monafika smijavanja i onog bespotrebnog pitanja. S tim da je bilo izuzetaka da su određene ashabi pitali određene stvari. Znači, prije govorimo ove stvarima, da pitaju se o stvarima koje se nisu desile. Bilo izuzetka da se pitaju stvari koje se nisu desile, uh, ako se desi kakav je propis toga, kako bili spremni za to. Poput onog uh, spomenuti hadisi u kojima je uh, poslanik sa da govijesio da će doći emiri namjesnici koji će biti zulumčari. Pa onda pa su pitali Allahog poslanika sa znam se uh, o pokornosti prema tim namjesnicima, Da li, da, li je do, da li ih treba skinuti s lasti sa sabljom, bore se protiv njih ili treba je biti pokorni i tome slično. E, ili hadisu u kojem Hodefe pita o fitnama koji će se desiti do sudnjeg dana i tome slično. I zato je bio sahibu sir, bio, znači, onaj koji je bio imao tajnje Allahov poslanika sa lalahu ali sedem, vezano za fitne koji će se desiti i vezano za munafire koji su bili unutar Medini. E, postoje spitanje e, Načija, ako bi neko tiho da kaže da opet treba mi sad pojašnjenje razloga pokuđenosti ili zabrane postavljanja pitanja Allahovom poslaniku sallallahu alajhi i to je pojašnjen u hadisu. Kad zarunimate rekto kum, ostavite me na onom na čemu sam ja vas ostavio. O čemu je uđe riječ? A on do nastao koji je on kaže propali su oni prije vas. Nisu propali izbog zbog drugo osim zbog toga što su množ, stalno pitali i raziljali su sa vjerovjesnicima. A znači ta pokuženost ili zabrana pitanja, uh skupina učenjaka kaže da to važilo samo za vrijeme poslanika sallallahu alayhi Da to ne važi posli. I to je znači, i to je većina učenjaka na tom stavu. Naravno, da se to odnosilo od poslanika sallallahu alayhi dok je objava silazila, da zbog tog da tad je bilo zabrano da se pita i postavlja pitanja. Iz razloga koje smo spomenuli. A onda neki učinjaci drugi dodaju, poput to je, je prednosedan Abdulaj Mnabasa, pojašnjavao i drugi razlog zašto je bila ta zabrana. Znači nije samo to, nije ta, samo ovo što smo mi na početku spomenuli da je se neko ismjavao, da se neko rugao, poigravao, nije imao pametnijeg posla, pa je, pa je dovodio nezgodnu situaciju poslanika sam, sam sa tim pitanjima, pa je zabranjen, nego kaže iz drugog razloga, kaže Abdulaj Nabas kaže smisao zabranje pitanje ove prijude kaže da da se pita kaže uh, musliman me zasu, kaže, kaže, znači, uh, zato kaže intaziru fa idha nazala alquran fe innakum la tasealuna an šeni illa wajadtum tibyanahu kaže sačekajte znači zašto sačekajete vi znači zato što znači neće poslanik sallallahu sallam, umrijeti a da neće pojašenj, da biti potpuno na vjera da će pojašnjenje biti propisi vjeri. A čišća kajte kada bude spušten objavljen ajet poslanik sallallahu alejhi vejas će ta ajeta je vezan za stvarnost za život nešto ima konkretno neko pitanje i biće pojašnjen. Ne nema potrebe da neko žuri da ispituje da stalno nešto zapitkuje. Govorno za vrijeme života poslanika sallallahu selam. Odnosno ovdje je vid odgajanja. Ovdje je vid odgajanja ashaba da se zadovolje s onim što imaju od Kur'ana i Suneta. A to je odgoj i nama Allah džanu džanu nije neće nas, nije propustio, uh, ni as haba ovaj umet da je neš, da nije poošao nešto od vjeri. I to je znači nekoliko neko, kur'anski ajeta. Yubayinu Allahu lekum an tadillo. Allah džanu džanu će vam pojasnija vam da ne bi zalutali, da ne bi skrenuli. Allah džanu pojasnjuje sve što nam treba. Uh, a pitati prije nego što se desi nešto, znači o to vodi u ove ove e, prekršaje u devijacije koje smo spomenuli mano prije. Ako se otvori prostor za ta pitanja. Pa je u ovome u stvari nama e, vid odgoja sa ovim hadisom, znači. Bilo je zabranje na shabama da pitaju poslanika sa lalavom svelem i poslanji sad naglasio da su propali oni prije prije nas zbog nošta pitanja vjerovijesnika i razilaženja sa njima. Tu je odgo nama u čemu? Da se zabavimo onome što imamo šerijskih tekstova. Znači, da se bavimo ono, imamo došlo u Koranu, došlo u Sunetu, da se klonimo ono što je zabranjeno. I zato je, znači, to je ta, taj smislo spoja ovog dvoga i istom hadisu. U hadisu došlo a, ono što vam je a, zabranjeno, klonite se toga, ono što je naređeno u ratu, koliko možete, a onda kaže nošto pitanja, da su propali oni prije nas zbog nošta pitanja. Smisa toga dvoga zajedničko je u tome. Znači, ima objavljeno što je naređeno, ima objavljeno što je zabranjeno i time se zabavite muslimane. Izučavajte to. U tome je korisno znanje. nači čovjek treba provesti vremena ili stalno ga provoditi, izučavanju ono što došlo u šrijeskih A ne vas za nešto pitat, zapitkivat i ovaj, ona koja pita narod radi, radi stjeca šrijeskih tekstu, to je duga priča. Ali ono što imamo šerijski tekstu, to je ogromno znanje u njima samo treba znači izučavati, i učiti to znanje. Naravno, pitanje, ako je vezano za to znanje, to je ono pohvalno pitanje. E, za, e, ovo što je rekao znači Abdulah ibn Abbas, znači to se radilo ono, hangom, a tu se vraća na ovo da muslimanu stvari treba voditi računa o, o, o onome što je došlo od Allaha subhanahu wa to je, u Koranu i od sunnetu poslanika da bi to razumio, da bi razumio znači i da bi to primijenio u praksi. To ono što su spominjali prije ovog predavanja. A to je, znači, imamo znanje, ilmije, mi je teoretsko znanje, imamo znanje, amelije, znanje koje treba sprovesti u praksu. Jedno i drugo treba učiti i izučavati. Jedno i drugo treba učiti izučavati. naravno, najkorisnije znanje, a to je bilo znači, stanje ashaba i tabina u traženju znanja, najkorisnije znanje ono koje došlo u kitabu i sunetu. Znači, to je najkorisniji znanje. I zato je preneseno od nekoliko i od Ashaba i od Tabina da su odbijali, negirali to da se postavljaju pitanja onome što se nije desilo. Da pita šta bi bilo kad bi bilo. Znači, o stvarima, i to je većina očinjaka, tu se Hanefi je malo izdvojile, Znači, većina očinjaka od socijala, tri mezeba. Uglavnom su se bavili meselama koje su stvarne, realni, pisali u fiskim knjigama. Dok su hanefije malo došle s nečim drugima, to su takozvane mesajele i ftiradije. Mesela pitanja o mogućim, mogućim stanjima koje se mogu desiti. Pretpostavkama. Ako bi bilo to i to, kakav bi bio propis? Ako bi čovjek, u ono dobu, onci govorili, ako bi čovjek bio u zraku i klanju u zraku, ili mi ispravio namaz? Ako je čovjek odšuva si onu, gore izdan neba, gdje je da, da se treba okrije, gdje mu je kibla? Ako čovjek da jednom kraju zemlje, na istoku, hoće da dadne svoj metak koji je na zapadu, ili mi ispravio davanje metka, i kaže on ovdje, moj metak koji je tamo je ulaz toga i toga je da se tretira da je prešao njegov ulaz. I takve time sela koje tek sad su one pojavile. Pojavile se sa ovim tehničkim i tehnološkim napretkom. A prije nisu postajale. I Hanefi je su bile poznani i potrebno se time bavile. Dok ostali učenjaci to je predstavno od Saba i od Selefa nisu se bavili stvarima koje se nisu desile u stvarnosti. I uh, ono što sam lično čuo od jednog učenjaka koji je uh, Abdullah Abdullaha uh, Gudejana, koji je savjetovao nas studente, kaže kada dođete pred ljude, ne odgovarate na sva pitanja. I naučite ih, kaže, naučite ih da postavljaju samo dvije vrste pitanja. Sve ostalo, kaže, ne odgovarajte na njih. Koje dvije vrste pitanja? Prva, kaže, deslom se to i to, kakav je propust toga? Svejedno vezano za dunjalog, za brak, za namaz, bilo šta. To je prva vrsta pitanja. Desilo mi se to i to, kakav je propst toga, kakav na tu stvar. Znači, konkretno mi se desilo i kakav je propst Druga vrsta pitanja, učio sam, čitao sam, slušao sam, analizirao i tako dalje. Neko pitanje, pa mi nije jasno da mi pojasni to pitanje, koje, koje je praneseno, zabilježeno u knjigama i tako dalje, govorilo učenjaci o tome. Sve mimo toga, šta bi bilo, kad bi bilo, politika... Ovaj, onaj, u arabskom svijetu, kada će ovo, kada ono, hilafet, u same biladine, ovo, ono. To sa pitanja koji može reći ko šta hoće kako hoće. Niti imamo pozdane informacije, ni se zna je li tako bilo, hoće li biti ovako, je li bilo, nije bilo. A šta je pitanja, uglavno, nema koristi. Puno se vodi rasprava o njima, a konkretni koristi nema i svako dolazi sa nekim svojim mišljenjem. A kod nas mi dobro znamo, imamo sad ovo, ovaj, Musibe Belaj s ovim Facebookom. Znamo koliko se vremena i truda gubi na njemu sa, e, sa govorom, komentarisanjem na neka pitanja koja često nema i vezi sa stvarnošću. Ne potpadaj pod ove dvije stvari. Čovjek da ima Facebook, za, da prati ove dvije stvari, da ga interesuje, da stječe, stječe šerijesko znanje od ono koji ga pojašnjava, to je pohvalno, potrebno. Ili interesuje ga nešto konkretno za njegov konkretan život vezano od djece pa pa dođe može doći kontakt s nekim da ga pita, e, na Mimo toga uglavnom čovjek treba izbjegavati. Šta bi bilo kad bi bilo? Šta će biti tako ovako ono? Znaci ta pitanja pretpostav koja, koja se vraćaju na pretpostavke, mogućnosti, to mogu učenja, učit, to mogu izučavati učeni ljudi. A uglavnom o tome to je zapisano u knjigama, može se učiti ali da se obični muslimat time bavi u to je uglavnom gubljenje vremena i često može odvesti u ono da, da se vrati na stično ovo da se postavlja bezvezna pitanja nekorisna, čiji u stvari spoznaje rezultat toga uh, bude uh, znači uh, bude loša posljedica za ono koji sazna ili vid ismjavanja, vid poigravanja, gubljenja vremena i tome slično Znači ovaj hadis možemo dovesti čak u ovaj hadis koji govore za pitanje možemo dovesti u uh, ko, uh, kontekst naše situacije i naših stanja u kojim živimo. <clears throat> Ovdje znači ima nekoliko izreka u kojima se navodi u kojima se navodi da, da od, od Zedim Sabita, od Moja Zibben Džebela od Amrema Murata i drugi, koji su govorili o tome da ne pitaju ono što se nije desiti. Neko dođe, pita nešto, kaže jel se to desilo? Nije, kad se desiti, pitajno. I tako i treba. Znači, pitaj ono što ti treba, što je konkretno, a ne pretpostavke. A onda, znači, dolazimo ovdje, znači, to je taj prvi dio hadisa koji govori, znači, mi to znamo da je ova zabrana zalažila za vrijeme poslanika, sada njim smisao bio taj, taj, a i mi imamo koristi od njih. A shabi su odgajani na tome. Zabavi se onim što ima šarijetski tekstova. A ima, znači značaj nama to zabavi se o znanjem koji postoji u knjigama. Njega izučavaj. Pa kad njega izučiš, značeš i većinu ovih drugih stvari koji, koji često pitamo. A ne teško nam da zavirimo, da pitamo, da, da dođemo, slušamo predavanje, dersove, da izučavamo, pa malo, malo nešto nam nije jasno. Hoćemo direktno svako pojedinačno da čuje lično on odgovor o nečem što nije ispravno. Znači, ne potpada to pod ono pohvalno pitanje. Dobro, sad ovde ovaj, ovaj prvi dio hadisa koji govori o za, uh, zabranama i naredbama. Znači, postavlja se ovde pitanje u hadisu. Da li ovom hadisu, kad kaže ono što se vam zabranio, klonte se toga. Da li se to odnosi samo na harame? Da li se samo odnosi na harame? Se od, da se odnosi ina harame, i na mekruhe, ili na mekruha, ili jedno od tog dvoga. Ispravno je po tom pitanju, i to skoro da nima razilaženja, da ova zabranja koja došla ovdje da se odnosi na ono što je zabranjeno. Ali ovaj drugi dio, uoma emertu kumbihi, ono što sam vam naredio, fe etu minhum estetatum, činite to koliko možete, ono što sam naredio, radite koliko su u stanju da li se to odnosi samo na važibe ili na mustahabate oko toga imamo dva stava učenjaka i zbog toga je došlo ona poznata mesela među učenjacima a to je da li je ovaj tekst Hadisa u kojem je došlo ono što sam vam zabranio klonte se toga znači ništa ne smijete raditi ono što se vam naredio uradite koliko su u stanju da li, se, da li ovo znači da je ostavljanje harama bolji odnosno da je veća da, a, da je bitnije da je ostavljanje harama bitnije od činjenja vađiba da je bitnije da a, ne kradeš ne činiš zinalog ne uzimaš kamatu ne piješ alkohol od toga što treba što trebaš klanjati postiti i tome slično da je bitnije da ostaviš ono što su jasni harami da je to bitnije i bolje nego da činiš da činiš svađbe. To je jedna stav učenjaka. Kaže iz ovog hadisa se razumije da je zabrana one stvari koje su zabranjene, da je ona jača i veća i bitnija od naredbi. Jer kaže zašto taj je dokaz u tome? Jer kaže on jer kaže sam, ono što sam naredio ostavite, znači bez pogovora, sve što sam pardon, što sam zabranio, sve što zabranio, ostavite to. Ništa tu ne radi. A ono što se naredi, urati kako možete. Što možete urati, što ne možete, nemo urati. I zazumi, znači da je, da, je, da je bitnija zabrana nego ono što je naredjeno. I zato se prenosio da je Buhuriri da je rekao itakil meharim boj se zabranjeni stvari tekun a'beden nasi. Bićeš, kaže, naj čovjek, onaj, bićeš čovjek koji je najbolji rob najpokorniji Allah uđelšanom. Pa kaže Hasan al-Basri također Ma ubidila abidu ne bišin efdal min terki ma neha Allahu anhu. Kaže uh, uh, pobožnjaci, abidi, nisu postali nisu postali došli na taj stepen uh, pobožnjaštva uh, sa boljim od onog što su ostali harame koje je zabranio činiti. <clears throat> A onda imamo drugo mišljenje na kojem inače je bio Imam Ahmet. Pa kaže on, kaže ne ovaj hadis ne znači to. Nego kaže Imam Ahmet ispravno je da su vađibi bolji, bolji od harama. Bolje je činiti vađibe i to je bitnije nego ostavljati harame. A kaže dobro onda kako staviti hadis? I na ovom stavu je većina učenjaka. Vama je poznato, poznato ona izjava koju prenosi Ibn Hazim, a, odnosno Vehebi koji prenesi u svojoj knjizi Kebair i Ibn Hazim u svojoj knjizi Fisal spomenju da je jedan od najvećih grijeha ostavljanje namaza, odnosno da je obavezna klanjanja namaza jedno od najbitnijih stvari muslimanu. Da je, to, da, je, a, osta, da je ostavljačna maza gori od onog koji pije alkohol, koji čini zinalo, koji uzima kamatu i radi ostale poznate harame. Ostavljačna maza je gori od ovih. U nas je u praksi uvriježeno suprotno. I to su mnogi učenjaci naglasili. Ibn Alkaj Al i mnogi drugi. Znači da ostavljačna maza je čini veći grijeh od onog koji, koji je posto Ber radi neki gri koji ja sam po iđmaučinjaka. Što znači da su važbi izvršenje važiba bitniji od ostavljanja harama. A kako da svatite ovaj hadis? Kaže imam Ahmed ima Ahmedo stvari ovaj hadis znači ovaj hadis u stvari znači da je da, da se ovdje pod ovim osta, da pod naredbom ovdje, ovo što se naredi, kaže ono što sam zabranio to ostavite. Ništa to ne radite. A ono što sam naredio, radite koliko možete. Pod naredom se kaže misli mustehap, a ne vađim. Da se pod naredom misli ono što je mustehap. Znači ono što sam na, uh, zabranio, nikako to ne radite, to ne smijete raditi. A ono što sam naredio, od, od ono što je mustehap inače, od na filije, recimo bilo koji, od dobrovoljnog posta, od uh, sadake, dobrovnog namaza. Uradite koliko možete. I, za, I onda u tom kontekstu hadis ima smisla da je zabrana, ostavljanje zabrani, da je uh, ostavljanje harama bitnije od činjenja onog što je mu stehab. I to su mnogi drugi učenjaci pojasnili. Znači da hadis to znači. Znači da je ostavljanje harama bolje nego činiti dobra uh, nevafil činiti dobra djela koja su koja nisu farz nego mustahab. A da u stvari da su farzovi bitniji i bolji od ostavljanja harama. Kaže Omer ibn poznati peti halifa kod nas, kaže: "Lesa takwa qiyam al-layl wa siyam an-nahar." Nije bogobojaznost, nije bogovojaznost, klanjanje nočnog namaza, post danju wa takhlita fima baina dhalik e nešto između toga dvoga imati jednog i drugog walakin taqwa adaw ma iftara dallah bogobajazu se kaže da se izvrši ono što je allah naredio wa tarku ma harrama ono je ostavljanje ono što je allah zabranio fa in kana ma'a dhalika amal fa huwa khairun ila khair ako mimo toga imaš još dobrih djela kaže to je hayr na hayr. Naši osnova je da ostaviš haram, da izvršavaš vađi, ostaviš harame, a ako toga još dodaš, još nešto od na nafile, to je hayr. A ne da činiš harame i onda imaš na nafile. Imaš noćni namaz, a radiš, a svakodnevno činiš gibet. Zabranjen gibet. Preće je da ostaviš gibet nego da tlanjaš noćni namaz. Ako bi upoređivali. Bi Jedinako kažemo neka ima noćni namaz da bi ga odvratilo od gibeta. To ima smisla. <hums> A onda u hadisu imamo, e, imamo drugo tumačenje. A to je da stvari ovaj hadis sa njim se to dokazuje. Da Allah želešanuhu ne obavezuje svoje robove preko njihovi mogućnosti. A to je on ovom ovdje. Ida mertukum bi emrin. Ako uzmemo da ovdje naredba, misli se podvađibat kada on nešto naredi mu koliko koliko zaostanje. Allah džashano bovezuje svoje robove mimo njihovi mogućnosti. I zbog toga je Allah svt u mnogim u mnogim uh, propisima, mnogim propisima je učinio da se zbog teškoći uh, davaju olakšice zbog teškoći, da se mnoge stvari izušavaju i ne obavljaju. Za razliku od, za razliku, znači od harama, za razliku od harama nije rečeno u haramima možeš neka vrati haram ako baš ono moraš. Da kaže, eto, neko onaj, pa to toliko me strast ponijela da sam mu uručin Pa kaže, pa dobro, ako je tako, ne ima veze, može. Ako je baš ono pravo tu fatlo. Znači, ne tu. Haram je haram. Tamo ne zna kakva strast da te ponijela i kaka, kakvi motivi god da te navio. Ne, neko neko motivi se da nekog nekog ubije i kaže mene to ponijelo, ja nisam mogu da sam njega skratio. Pa Dobaka, ako te malo to ponijelo, to razumijemo to, može to. Znači, nema toga. Nije dozvoljno hrame činiti, znači, po bilo kojim ovim utjecajima, strasti, motiva, raznorazni, osim u nuždi, da ruri. A to je da spasiš svoj život, da, da pojedeš nešto što je haram, poput svinskog mesa, da popiješ alkohola da bi preživio da ne bi umro od žeđi i to samo onoliko koliko je potrebno da preživiš jednog i drugog. I zato je poznato onaj hadis koji je sprenosio od poslanika i koji ukazuje u stvari na značinje ono koji je pretmačao, ima Mahmed po pitanju ovog hadisa, da ono bliže da je ispravnije, a to je Nači hadisu u kojem je došlo, kaže istakimu walentuhsu Istekim nastojte da budete na pravom putu, pravom putu, znači zršavanje vađi, ostavljanje harama, činjenja na klonjenja, klonjenje me kruha tako dalje. Lan tuhsu. Al nečete znači lan tuhsu znači, znači ne će lan takdiru, al istikamete kulli. Al nečete bi dostanju da potpuno to sve uradite. Znači na da to uradite. Ali uglavnom nećete moći. Uvijek ima nešto što čovjek prekrši, napravi, prekršaju nećem. Uglavnom, sa ovim hadisosom, između ostalog, između ostalog, ovdje sa ovim hadisosom se dokazuje ovaj dio. I da mertukom bi emrin, fetum in homestetatom, kada naredim nešto, uradite koliko možete, dokazuje se s time da je osoba koja nije u mogućnosti da dođe s nečim što je naređeno nekim šartom ruknom, da taj šart ili rukno, ili... ili e, ili šartovi prije nekog ibaditelja, nešto da taj, da on spada sa njega. Klačni primjer toga su taharet. Osoba koja nije u stanju da, da uzme abdest ili da se uh, uzme gusul zato što nema vode njači, uh, ili ima vode ali je bolesna i ne smije koristiti, bolesne će, će se povećati i tome slično. Znači, ta osoba je propisana i dozvoljena da ološica da zamijeni upotrebu vode sa tejemumom. Znači, uh, znači uh, tu spada sa njeg odgovornost ovim hadisu i ređu ostalog toga da glasio. Naravno, kako mi znamo tu u praksi, znamo što ima propis tejemuma u poznatim ovim situacijama. Također namaz. Osoba koja nije u stanju da obavlja fars namaz, koji je šart da ga obavlja, da ima kijam, da stojeći, sta, u uh, usta, stajećem položaju obavlja namaz i nije u stanju da stoji, došla je odlašnica da može da taj šart odnosno, ruku namaza da ga izostavi zbog nemogućnosti. Znači, a to je došlo u hadisu. Kada vam nešto naredim, se a on nije u stanju da stoji, a mora klanjati. I to je pošlo također u hadisu, jer je doslovno bilježi ga Buhari o svomu kada je upitao čovjek oklanja od radnim na Hosaina pa mu kaže poslanik salatun da celniko nije bilo mogućnosti da obavi nešto namaza kaže klanjaj u stajećem položaju stojećem <todit> položaju felem testatiya <todit> faqaida ako nisi u stanju da sjedeći felem <todit> testatiya faala jab ako nisi ni to u stanju onda na strani klanjaj što znači ako imaš neku teškoću nešto ne možeš izvršiti u namazu spada sa tebe odgovornost tog rukna ili šarta I vi znamo ono na da osoba koja ne može ništa da uradi, koja, da da zamislimo osobu koja je u zatvoru, koja je vezana, koja je vezana, znači, ne može uzeti ni abdest, ni gusul, ni se može kretati, niti se može kretati, obavezna da obavlja namaz u stanju kako može da ga obavi, znači bez gusula, bez temuma, bez uh, bez kijama, bez rukua, bez sejdı, znači sve Uh, u mestima ili ako moguće glavom da pomira i šaret i većinu učinjaka obavezna takav način da, da čini i šaret sa glavom ili očima da obavi namaz onako kako se obavlja uglavnom to je da najbitnija stvar koja se vezana za ovaj hadis onda malažeš da nam poveća fiku vjeri da, da se učini bogobajaznim da nas okupi u svome džennetu ferdausa kao što se okupi u svad neke lahume ve gamdaki